Kérdettünk ezt a izgalmas szamfólamot, főleg mi gondoltunk azokról, akik akár más gyülekezetből jött, vagy olyan vagy, vagy megtérve, vagy talán vannak, akik néha jön, és nem is nagyon ismerik az urat. Já, ja, ez tök jó. Előtt. Hatalmasnak érzem magam. Tudod, Oké, okay. tök jó. Szóval, uh, és gondoltunk, hogy uh, tök jó egy kurzust csinálni, de tudjuk, hogy nem mindenki tud itt lenni szerb délután. Gondoltuk, hogy inkább lassan, szép lassan haladva, de, de házi feladata, hogy alaposan legyen a, a kurzus, Mi fogunk uh, egy éven át kb. havonta megállni és um, bizonyos témát átvenni. És tudjatok, hogy, hogy ma az első alkalom tudom, hogy sokan már kaptatok a kis füzetet, ugye első fejezet, bűn és üdvösség erről lesz szó ma. Ki, ki csinált a házi feladatot? Mondtam, hogy nem fogom osztályozni, van egy pártok, jó? Ki, ki kezdte, de nem be, befejezte? Jó, oké. Okay. Jó, szóval nincs túl késő, szóval szorgalmiból lehet csinálni. Egyébként, ha csak jövőre csinálsz, akkor csináld meg, mert, mert ebből fogsz tanulni, mit, mit mond a Biblia bizonyos témákról. kőfontos, kökemény kő fontos témákról. És a mai uh, téma uh, mint a többi, mind, minden, minden honapon fogom mondani, hogy ez a legfontosabb, nem tudom, a legfontosabb, de ha akarunk megérteni üdvösséget, nekünk meg kell érteni a veszélyt, ugye? Superman ő nem ő nem megy paradicsomba, mert nincs semmi dolga ott. Szóval, ahol üdvözség van, ahol megmentés van, biztos ott van valami veszély, valami probléma. Ugye? Mi megértsük ezt. Ugye? Mennyire unalmas lenne egy film uh, Supermanról paradicsomban, csak ilyen strandról, meg minden. szó szóval az, az unalmas lenne. De, de izgalmas történet, amikor minden bóról, sötétség mindenütt, gonoszság van, és... Érkezik a pizsamás, szuperhős. Mindig nem lettek, amikor ja, nem annyira szeretem a szüperbőröt. Szó, és, és az a helyzet, hogy mindenki ebben a teremben, meg a teremen kívül, az tudja, hogy van valami probléma erről a világról, ugye? Könnyű lehet, könnyen lehet beszélni amberek, emberekkel a problémákról. Próbáld munkahelyen ezen a héten kérdzi, hogy ne figyelj, Gyula, nem tudom, nem tudom, kivel dolgozol, <gül> Gyurci, ez a, ez a világ jó, ő fog mondani, nem! és kérdez, hogy szerinted mi a legnagyobb probléma, mi a legnagyobb probléma a világban? Van egy kis történet, egy is mondok nem annyira mondok a fognak hangzni, egy kis történet szerintem én életbölcsösé, amikor a fiatal ember tele van buzdossága, meg nem tudom, idealitása, van olyan szó magyarul? Van sok álmával a felnőtt élet küszöpén áll és kéri, uram, Adj kegyemetnek nekem, hogy megváltoztasson a világot. Ugye? És sokan, amikor fiatal voltunk, vagy ha fiatal vagy, mi így éreztünk, ugye? Segíts nekem, Uram, megváltoztatni a világot. Én szeretnék egy pozitív erő lenni ebben a világban, hogy, hogy egy jobb hely legyen. És uh, amikor majd később, uh, tudod, 40-50 évesen, mint én, én körülnézek, és látom, hogy nem, nem nagyon hatottam a világot. <gül> És kezem, gyerekekkel, meg bankszámákkal, tudod, ilyen mindennapi dolgokkal, munkámmal, és, és mondom, hogy uram, ha, ha nem is megváltozhattam a világot, akkor adj kegyemet, hogy tudok megváltoztatni, megváltozhassam a, a, tudod, a családomat, a barátai körömet, ugye? És de az élet hajnalikonyán, nem tudom, de később, ha, hajnalikonyán, tudod, később egy idős ember azt mondaná, hogy uram, adj kegyemet, hogy megváltozthassam magamat. Tudom, mert igazán a probléma nem volt a világa, nem, a probléma nem volt a körülményekkel, a probléma volt bennem. És ma ezt fogunk megnézni, hogy van probléma a világban. És talán, ahogy nézzük Pál szavait, mi, mi tudunk egyet érezni Pállal ezzel, ugye? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, ugye? Ki, ki érezte így egyszer? Tudod? Már csináltad valamit és mondtad, hogy ah, tudtam, hogy ez helytelen, tudtam, hogy rossz, nem, az, nem, az nem az én, akire én szeretnék lenni, az, az nem az új. Zsolti? Az a régi Zsolti, tudod, az a, az a régi ember. Én nem is értem. Nem is értem. Tudom, hogy két héten átnéztünk döntéseken és, tudod, Miért tettem ezt? Miért barátkoztam vele, amikor tudtam, hogy nem lesz jó? Miért késő estén fel, fönn maradtam, Tudod, keresdélni számítógéppen izgalmas képeket. Tudod, miért, miért mentem le inni azokkal, akikkel, tudom, hogy mindig részekedéssel van vége. Miért a dőből kiváltam és átkoztam a gyerekeimet? Tudod, nem is értem. Nem is értem. Mi, mi együtt érzünk Pállal, nem? Ugye? És ezáltal Páll fog magyarázni nekünk, hogy ez a miért, miért probléma a világban. Ja? Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ugye? Gyűlölök, de csináltam, ugye? Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó, és ez bármi törvény, Isten törvénye, egy, egy, nem tudom, egy emberi törvény, saját törvényed, hogy én sportolok minden nap, és te szeflet mindig csak felét eszek, ugye? De amikor ezt megszegem, és mondom, hogy megint ettem az egész teszertet, pedig törvényen van, hogy csak felejt, ugye? Mi ismerjük, hogy a törvény jó, akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Fontos kifejezés, húzz alá, ha aláhúzósak vagytok a bűvjával kapcsolatban. A bennem lakó bűn. Ez annyira fontos, hogy Pál igazán ismétli magát itt. Azt mondja, hogy mert tudom, hogy én bennem vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót. Van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem cselekszem, amit nem akarok a rosszat. Csak ismétlődés, ugye? Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Sokszor mi a bűnről beszélünk, mint a cselek, cselekvéseket, ugye? Hazudni, lopni, ölni, ezek bűn, ugye? Bűn cselek, cselekvéseket. De Pál itt a bűnről beszél, mint nem íge, mint főnév. Nem tudom, hogy ki volt uh, erős uh, nyelvtanban. Én nem annyira voltam erős nyelvtanban, de a magyar tanulás, tanulásunk alatt már, már, tudok most valamit a nyelvtanról. Cselekvés, ugye? Igen, azok a szavak, amit használunk cselekvésekre. Ugye? Főné, főnevek azok a, a, a szavak, amit használunk tárgyaknak. Ugye? Tárgyak. Vagy dolgok. Ugye? Főnév. Beszél a bűnőről, mint egy mint valami, ami bennünk van. Azt mondja, hogy bűnös vagyok, de nem csupán azért, mert vétkezek, mert bűnt követek, mert bűn cselekvéseket teszek. Azért bűnös vagyok, mert bűn lakik benne. Van egy ferdülés bennem, egy, egy hajlam bennem. Egy hajlam, ami, ami, mint a gravitáció. Tudod, van egy törvény, ami a testemben működik, ami mindig fog törekedni a lustaságra, a saját magasztalásomra, a, a saját kényelemre, a saját testi vágyamnak a kielegedésére, a, a, a, a, a, a szenvedés elkerülésére. Ugye ismerjük ezt? És ez mindig bajba visz minket. Azt mondja, hogy. Bennem lakik a bűn. Hogyan, hogyan került bennünk ez a bűn? Hát Pál korábban az ötödik fejezetben azt mondja, hogy hogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál úgy minden embere átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki védkezett. Szóval van, van itt a Ádám, ő volt az első ember, nem régen néztünk Ádám a, történetet, ugye? Első Mózesben Ádám. Szóval Túri Ádám feljött is, mondta, hogy mi a fél adok, adokozás ma, nekem mi <gül> <gül> Nem, ez, nem, ez nem, nem egy választás, hogy adományozunk Jézusnak, hogy Ádámnak mondjuk. Nem, nem, ez. ez ez egy más Ádám, nem Tugai Ádám, ez, ez a Ádám, az Ádám, tudod, a, az első Ádám, első ember. Isten teremtette mindent, amit látunk, fákat, világot, mindent, és teremtette a porból egy ember, és Ádámnak nevezte. És, és Pál nem, nem fogunk minden iga fejteni, de azt mondja, hogy mi, Ádám után mi Ádámban születünk. Szóval... Ez te, ez te. Tudod? Ádámban születsz. Ugye? Meg ez, ez te. Meg uh, fel, kellett volna egy kis tollat hogy mosorgos parcokat bele. És ez én kedves feleségem, mert együtt leszünk ott itt <isty00> <sár> <gül> meg, meg mindenki, aki Született eddig Ádámban született. És ez fontos, mert tőled, Ádám által jött a bűn. És mi tudjuk, hogy a bűn után mit mondott Isten? Hogy meg fogsz halni. Lesz egy elválasztás. El kell menni a kertből. Most nehéz lesz az életed, ugye? Ádám által bűn. Jött a világra, és mi Ádámban született. Az mindenki. És ami igaz Ádámról, az igaz rólad. Ami igaz Ádámról, az igaz rólad. Ami igaz, ami vonatkozik Ádámra, az az is vonatkozik. Te is bűnös vagy. Én is bűnös vagyok. Én is fogom meghalni. Vagy, vagy halára vagyok ítélve. Én is el vagyok választva Ádámban Istentől. És talán lesz olyan ember itt vagy ott, kint, kivel beszélsz, ki azt mondja, hogy várj, ez nem fair. Ugye? <gül> az nem fair, az nem igazságos. De de Csak mondom egy dolgot. Csak azért, mert valami nem fair, az nem jelent, hogy nem igaz, ugye? Mi tapasztalunk minden nap olyan dolgok, ami igaz, de úgy érzünk, hogy nem fair. Igazán nem a mi dolgunk ítélni, hogy ez mennyire fair vagy nem. A mi dolgunk az, hogy felismerjük, hogy ez igaz. <gül> mi Ádámban megszületett, ami igaz Ádámról az igaz rólunk. És vissza a Roma héthez, Pál ezt a kiáltást mondja, hogy én nyomorult ember, rö... <gül> nyomorult vagyok. Én örülök, hogy ezt a kiáltást oda tesz, mert uh, én gondolom, hogy uh, ezáltal mi ami uh, megértjünk, hogy amit a, a, a, ami amiről mi, pál közködött, tudod azt, azt a, a bűn, amiről a pál közködött, az nem egy kis dolog volt. Tudod, nem az van, hogy uh, megint 5 uh, öt kilométerrel gyorsabban haladok, megint. Jaj, nyomuló ember vagyok. Tudod. Megint nem mosogattam, pedig uh, mindig kéne tudnom, hogy mosogatni kell anélkül, hogy a feleség, feleségem kéri, ugye? Ó, nyomorult ember! Nem, ez valami más, ez valami mely, ez, ez nyomorultság, tudod. Oh. Ki szabadít meg ebből a halálra ítéletestől? Na, az az igazság, hogy a, ez egy jó kérdés. De mi nem szoktunk föltenni ezt a kérdést, ugye? Mi szoktunk föltenni a kérdést, hogy mi, mi szabadít negem, meg ebből a halálítéletesből? Mi? Mit kell tennem? Milyen módszert kell követnem? Mi? Csak mond, majd megteszem, ugye? Csak mond meg nekem, mit kell tennem. De ha őszintén vagyunk, van olyan módszer? Uh, van valami szer, amiben lehet mosni a, a múltadat, a bűnödet, mi? Mi által szabad leszel? Jézus Igen, Jézus ez az egyetlen mi, ugye? De inkább az egy ki, aki jött és áldozást hozott ne nektek. Mi, mi, mi általában mi keresünk valami megoldást. Mit kell tennem? Majd megteszem. De Pálit azt nem mondja, hogy mi. Persze a Bibliában van rengeteg indítás, hogy több erőfeszítés, önmegtartóztatás, tudod, az, az a léleknek ez egy, egy gyümölcse, de erőfeszítés, önmegtartóztatás egyedül nem elég helyreállítani ezt a problémát. Ki? Ki fog szabadítani minket a halálra ítélt testünk? Ez, ez a probléma. És mi fogunk most a, a, a, a kis csoportokban széttorszani. Ez nem egy gyülekezeti szakadás, ez csak a, jó? És a uh, uh, kicsit erről a témáról beszélni. Két, eset, illetve három dolgot lett kis csoportokban. Legalább egy talán, fél óra lesz. Ah, jó? A kis csoport időszak fél óra lesz. Magyarázom a három dolgot, jó? Okay. Az egyik az, hogy a mai füzek van előttetett. Mindenki vigyen egy magatokkal. Benne van... A, a 38. zsoltár. Ha okay. férfi vagy, ugye? A, ti felös, felős, bocsánat, 3-tól 8. Jó? Ez könnyű lesz a férfiaknak, 38. zsoltár, 3-tól 8-ig, ugye? A, fér, a, a nőknek, akik tudnak bunyirultabb dolgokat emlékezni. 96, 96, jó? És az lesz, hogy amikor csoportokba kerültök, ne, ne olsatok most, oké? Okay? Amikor csoportokba kerültök, lesz egy kis idő csendesen olvasni a És utána a csoportban kicsit versre megnézni, hogy milyen, uh, milyen volt Dávid állapota, amikor bűnbe esett. Magyarázom a zsoltának a történelmi háttért. Mi ismerjük Dávidot az oszszövetségből, ő egy király volt, igazán egy jó király volt, az élet végén, élete végén volt pár megbukása. Az egyik legnagyobb bukása az, hogy ő lopta egy feleséget a szomszédból, és megölte a férjét. És, és gyereket és egy a nő szült egy gyereket, egy gyerek meghalt a szülés után, kb. három hónapja. És volt egy időszak, a cselekvés és a gyerek halálig, ami kb. egy év volt, ugye? Kb. egy év kell a, a, a születési idő. És, a, és mielőtt a babba meghalt, a Nátán egy proféta jött Dávidhoz, szemesíteni vele a, a bűnével. És ő megtért. Ő egyikérte Istenen, hogy igen, ez bűn, és, a, és kért megbocsátást. Dáil arról az évről írt ezt a Zsortárt. Ugye, ő már, már a megbocsátás után van, és visszanézett arra az évre, Emlékezett a, a gyötrödés, amiben volt, emlékszik a, a bűnnek a terelés, ami rajta volt, és ezt a dalt írtam. És mi a, mi dolgunk az, hogy megértsünk, hogy mi a bűnnek a következményei. És szerintem ti is fogtok látni sok társadalmi a, betegséget benne, szóval olyan dolgot, amit mi látunk most a modern szemünkkel körülöttünk, talán a te életed is van olyan dolgok, és talán az indoklás, hogy ta talán a társadalomban, meg a személyes problémák lehet látni, hogy talán a bűn, bűntől van, bűntől. A még nem bocsátott bűntől. A bűn komoly problémát okoz bennünk. Szóval az, az az egyik feladat. A másik feladat az a, az a kis füzecskére, a házi feladatról. Az utolsó lap a házi feladatban az, hogy, hogy írjunk le a bizonsági el. A, a, tudod, mi, mi volt a probléma, az nagyjából a, az életem Krisztus előtt, mi által jött a, a megoldás, tudod, a, maga, a, tudod hogyan megismerkedtem Krisztussal, és milyen változást hozott, milyen volt az életem, milyen lett az életem Krisztus után. És szeret, szeretnék a, a fennmaradó idővel kicsit mesélni egymásnak, hogy jobban ismerjük egymást, hogy, hogy hogyan ismertünk meg, Jézus. És a harmadik dolog az, hogy ha bármilyen kérdés van a házi feladatról, vagy a bűn témáról, nyugodtan tedd föl, a Zsolti, Domó, Béci segíteni fogtak a nektek a megérteni egy választ, ha, ha túl nehéz, akkor biztos én nem fogom adni egy választ, de, de majd keressünk és imádkozunk, hogy legyen válasz. Jó, rendben? Oké, okay, szóval... So... Remélem, ez egy jó gyakorlat volt. A 38. Zsoltát akartam, hogy olvassatok, olvassatok hogy, hogy lássatok, hogy igazán Isten nem teremtette minket, hogy hordozunk a bűnt. és a, a, a meg nem bocsájtott bűnt. Az, az elmondja minket. Ugye? És uh, talán, uh, talán azért annyira beteg ez a társadalom, nem, nem, a, nem a génkezelt kaja, meg a McDonald's, meg a cukor miatt. Talán, talán azért, mert uh, emberekként mi nem tudunk, hogy kell megbocsájtni, és mi nem tudunk, hogy kell kérni megbocsájtást. De mint Krisztus követők mi tudjuk. Szóval, hol, hol, hol hagytunk a dolgot, ugye? Ott hagytunk, hogy a nyomorult ember, hogy ki szabadít meg ebből a halál. Halálra ítélt testből. És pár romai hétben így folytatja. Hála az Istenek, ami Úrunk Jézus Krisztus. Szóval nagyon jó, hogy ez nem, nem a történet vége. Ugye? csak Ádám, Ádáman születünk, bűnben, halál, elválasztás el, el, Istentől. De van még egy doboz itt. Jézus. És um, mit tett Jézus? Romai 5-8 nagyon fontos iga vers. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Jézus meghalt értünk. Ő szen, szenvedett a bűnük miatt, a bűnük ért. Azt a halált tapasztalta meg, amit mi kellett volna tapasztalni. És ezt mind tett Krisztus, amikor még ebben a dobozban voltunk. Talán vannak olyan emberek itt, akik már egy darabit jársz az ural, és még mindig ah, kárhúztatad magadat a saját bűnéd miatt. És talán vannak itt, akik mondjanak, hogy hát biztos Isten nem fog engem ezt megbocsájtani. Én szeretnék bátorítani titeket. Amikor Jézus ott lógott a fán, ő már tudott minden bűnödről. Ő kifizette azt az árat, azok, azokért a bűnökért, amit követted a tudatlanságban, tudod, mielőtt találkoztál vele, és azok, akik követted utána is. Ő tudta, ő vállalta, ő vállalta téged. <gül> Úgy tudván, hogy bűnös vagy. És ez tök jó, nem? Jézus a megod, ezt a megodást hozott. Ő helyettünk átment, meg. Ahogy a, egyszer hallottam, Ő, ő a balhét vitt. Ugye? Már most, ahogyan egynek védkelet minden ember számára kárhozattál, ugye? Egy ember, Ádám, kározottak vagyunk, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulására. Itt, itt van Jézus. Mert ahogyan az egy ember engedelmessége által sokan lettek bűnösökén, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazatká Szóval, itt van Jézus. Ő egy teljesen tökéletes életet élt, engedelmes volt, és ő tett a, egy, egy, a, egy, egy szent dolgot. Szóval, hogy ő vállalta bűnösöknek az ítéletét. És így Pál sokszor beszél, hogy mi, aki hiszünk, Krisztusban mi, Krisztusban vagyunk, ugye? Kolosi levelében az van írva, hogy ő átvit minket a halál a sötét birodalmából, és helyezte minket Krisztus biradalmába. Itt a, a feleségem, ott van a helyem, meg én, meg a Csuki Miriamot, no? remélem, hogy ott lesz. Imádkozom, és törekszem, hogy ott legyen. Uh, és, ugye, ami Ádámban születünk meg, ami igaz Ádámra, az ránk is igaz, rólunk is igaz, mi is bűnben születünk, a halálra vagyunk itt éve, el vagyunk választva Isten től. de aki Krisztusban van, aki Krisztusban helyezi magát hitáltal, ami igaz Jézus az igaz róla is. Te Tessék? Te liek, Minket is tegyél. Még baj itt rá? Ami igaz, aki Ádámban van, van ami Ádámról igaz, az rólad igaz aki Krisztusban van, kitállta, még igaz, nézsor, igaz rólad. Ez elképzelhető, nem, elképesztő, azt akarom mondani, hogy csodálos, nem? Most már a igazságunk van, nem sajt igazságunk, Krisztus igazsága. Nem halára vagyunk ítélve, mert, a, mert ő halott meg, értünk. Ő lett ítélve halára a mi bűnénkért. És feltámad, és most élete van, ő él, élete van, és életünk van, élete van, mert van vagy, és dicsőség vár rád, egy egység Isten el. Részben most, <gül> szemlélekben lakozik, teljességben akkor, amikor külsőség van. És ez az külsőség. Mi, ez a probléma, Ádám a probléma, nem a túrjai Ádám a probléma, az eredeti Ádám, mi benne születünk, a fer, nem, fer, nem, nem tudjunk, nem a mi dolgunk, csak meg kell érteni, hogy bűnben születünk Ádám bűne miatt. egy embernek az engedetlensége miatt bűnbe esett az egész emberiség. De egy embernek a jó igaz cselekvése miatt életünk lett. Megbocsátásuk lett. Yeah. Mindenki. Amen. Jó. Ha ez, ha ez a yeah. jár. Szóval, hát az a cél. Jó? Köszönöm, köszönöm. Oké, okay. szóval so, uh, ez. Ezzel mit akartam ma nektek mondani. Igazán egyrészt a probléma a világban nem a pénzhiány, nem a Fidesz, vagy a Jobbik, vagy a, nem tudom, vagy a eu unió, nem, nem a probléma a kisebbség, vagy a nagy, nagyobbság, nem, nem a, nem a génkezelett kaja. Tudod, a probléma a világban a bűn. Az az egyik dolog. A másik dolog, amit szeretnék nagyon. A hangsúlyozni itt a végén az, hogy tehetetlen vagy a bűnelem egyedül megoldani problémát. Tehetetlen vagy. Nyomrut ember vagyok. Nyomorultnak vagyunk. De hála Istennek az Úr Jézus Krisztus miatt kiszabadíthatna engem az a halál ítélt testből. Hál' Istennek van megoldás megodás Jézusban. És ez a harmadikodat. Isten jött megoldani a legnagyobb problémákat. Hogy az ő igazsága legyen nekünk, hogy életünk legyen, hogy vele legyünk ticsőségben. Ez az üzenetünk. Ma fogunk ünnepelni ezt itt az asztalnál. Fogunk emlékezni, hogy szenvedett. A mi bőnök miatt, a mi a csalásunk, a mi hazugságunk miatt, a mi haragunk miatt, a mi keserűségünk miatt, ő szenvedett, ő hat meg helyetünk. És mi tudunk ez az asztal jönni háladással. Uram, köszönöm. Én nem, nem érdemeltem ezt, de köszönöm, hogy ezt megtetted nekem. Szóval imádkozunk, fogunk énekelni pár dalt, gyertek.